Psalmul 129 al Botezului Doamne, noi glasul Sfântului Ioan, rostind chemarea Ta, în pustiul ateist al inimii noastre l-am ascultat și în apa învățăturii Tale, sufletele copiilor, le-am botezat. Doamne, prin botez noi, muntele neamului nostru, ți l-am închinat iar cărările noastre cele strâmbate de mândrie le-am îndreptat. Doamne, botezul cu aghiazma al pocăinței l-am luat. Înțelepți ca șerpii prin, prin celea lumii ne-am securat, și curate ca porumbei sufletele noastre la cer le-am înălțat. Doamne, prin botez pomul sufletului nostru l-ai curățat, nu l-ai tăiat și în foc nu l-ai aruncat, ci roada noastră cu răbdare ai așteptat. Doamne, când decertarea Ta ne-am îndreptat și rânduia la casă-i am respectat putere să lucrăm pentru frații noștri ne-ai dat. Doamne, prin botezul de foc ca un vis de diamant, Duhul Tău cel Sfânt ne-a luminat. Doamne, așa cum capul Sfântului Ioan ca un simbol al lumii vechi pe tavă s-a pus. Tot așa chipul nostru cel vechi la picioarele tale l-am depus. Doamne, glasul tău l-am ascultat dar așa cum Luca și Cleopa, În drumul spre Emaus, doar la frângerea pâinei, ca la botez s-au luminat, Tot așa noi te-am aflat. Doamne, așa cum apostolii la cina cea de taină cu botezul jertfei i-ai împărtășit, tot așa nouă, prin sfânta împărtășanie, botezul cu foc nedăruit. Doamne, așa cum pe sfinții Tăi apostoli, ca pe Ioan Botezătorul, prin botezul cu sânge i-ai sfințit și la cer i luat, tot așa neamul nostru la Tine l-ai chemat.